Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnijezdo emisiji posvećenoj mjestima i mjestima u Vukovarsko-sjemskoj županiji. Ova emisija je posvećena obiteljima koje odolijevaju iskušenjima ekonomske krize. Obiteljima na našem Slavonskom istoku koje svojim zalaganjem i radom doprinose opstanku i prosperitetu svojih mjesta. Da to nije lako i da treba često podnositi i žrtve kako bi se napredovalo, pričaju nam i članovi obitelji Topić iz starih Jankovaca. Mjesta bogatog tradicijom, multikulturalnom, mjestom koje je općinsko središte za još četiri sela u okolici. Nove Jankovce, Orolik, Slakovce i Sremske laze. Selo ima lijepu, moderno uređenu općinsku zgradu, ambulantu opće medicine i zubnu ambulantu, prostranu i novu zgradu vrtića i osnovnu školu sa 8 razreda. Nadalje, Ljekarnu, nekoliko trgovina, poljoprivrednu zadrugu koja zapošljava značajan broj mještana i ostale ustanove kao DVD, Crkvu, benzinsku postaju, da nabrojim samo neke pogodnosti koje imaju stanovnici starih Jankovaca. U Starim Jankovcima smo se sreli sa predsjednikom mjesnog odbora i članom općinskog vijeća Denisom Travančićem, kojega smo pitali o samom selu i kako potiču poduzetništvo i ostanak ljudi u svojoj općini. On nas je odveo u posjet obitelji Topić, koji su nam ispričali o svom životu u Starim Jankovcima, što rade i kako vide budućnost sela. Otac Hrvoje, majka Karolina i sinovi Rafael i Dominik. U Starim Jankovcima sreli smo se sa gospodinom Denisom Travančićem, koji je uh, u član općinskog vijeća u Starim Jankovcima i predsjednik mjesnog odbora. Uh, o samom selu i o životu u selu i kako vidi o budućnost ovog sela reći će nam on sam. Dobar dan, gospodine. Traličić. Dobar dan. Recite nam nešto o starim Jankovcima. O starim Jankovcima je puno toga rečeno i kroz knjigu profesora Karaule koja broji 940 stranica. Dakle, stari Jankovci su u mjesto od 1430 stanovnika po popisu 2011. godine gdje imamo jedno od rijetkih nasilja u, našem, u našim krajima koji ima takav kontinuitet življenja, što se vidi kažem po, po knjizi profesora Karaule, gdje se vidi da mi imamo povijest od 700 godina življenja ovdje u Jankovicima. E, baš ta povijest nas uči o multikulturalnosti u našim naseljima i gdje u zajednici zajedno žive i Srbi, Mađari, Rusini, Albanci, e, Slovaci, Njemci, Bugari, Crnogorci i tako Dakle ovo je mjesto jednog e, ugodnog življenja, mjesto u kojem se živi već 700 godina i mjesto koje je prvi put spomenuto 1301. godine kao mjesto gdje je već onda vladalo malo stanje. Hvala. A kako se sada živi? trenutno kako imate ekonomiju jel potičete poduzetništvo. u općini? Život u Starim Jankovcima kao u cijelom Srijemu, kao u cijelom Slavoniji tako ovaj, i šire, je takav kakav jeste. Dakle, neka prevelika ekonomija ne postoji, međutim mi kao mjesni odbor i mi kao općina Stare Jankovci pokušavamo da to nadokradimo, nadokradimo na neki drugi način tipa poticaja poduzetnicima, međutim sve je to Slabo zato što je velika većina ljudi koja je radno sposobna i koja možda ima mogućnosti da napravi nekakav privatna biznis, privatna obrt, jednostavno otišla. Otišli su u strane zemlje, otišli su u Njemačku, Irsku, Španjolsku, Italiju i tako dalje, gdje vide bolji prosperite za svoju djecu, što ovdje danas ne vide ne zbog starih Jankovaca, ne zbog Srijema, većim dijelom zbog Slavonije koja je kontinuirano zapostavljena, moram reći zadnjih desetak godina. Napori današnje Vlade i današnje, današnje vrhuške hrvatske države vode u nekom pozitivnijem smjeru, međutim mislim da od toga neće biti ništa ukoliko se ne zaustavi iseljavanje jer sve ovo što se danas radi, neće se imati kome napraviti. Dakle, projekat Slavonija koji je ministrica, do naša Vinkovčanka radi, jednostavno neće svima kome napraviti, neće biti ljudi koji će to moći konzumirati, sve te stvari koje oni žele. Tako da mislim da je potrebnija puno veća volja, želja i, i trud naše vlaze kao Županije da se ovo je Slavonska naselja, Slavonska sela, da se obnova u jednom duhu koji su bili prijerati. A šta imate od ekonomije u selu? Koje, koje firme rade? Pa gledajte, nakon rata svi znamo u ovaj, tom poraču da je sve bilo devastirano, kao i naše naselje. Mi smo bili progranicici nekih dobrih 7-8 godina. Uh, kada smo se vratili nazad, devastacija sela je bila skoro 90%. Danas, nakon nekih 25 godina, u Starim Jankovac imamo i školu, i dječji, vrtići, i nogometni stadion, i lovački dom, i dom branitelja Benzinsku postaju dom zdravlja, ljekarno i sve ostalo što je potrebno da se normalno živi. U iščekivanju smo izgradnje, jer postoji projektna dokumentacija pa ćemo te stvari... E, standirat prema Fondojne Europoske unije, imamo izgradnju bazena, imamo izgradnju staračkog doma i tržnice, međutim, sve to neće biti dovoljno da bi mi ljude ostavili ovdje u starim Jankovcima da žive da stvaraju svoje potomke. Ali jednostavno, koliko god mi napore radili da domicijalno stanovništvo ostane ovdje, jednostavno ljudi vide da je negdje ljepše, da je negdje bolje, da negdje čovjek može sebi stvoriti nekakvu budućnost koja će njemu i njegovoj djeci doneti više stvari nego što može ovdje i jednostavno ljudi odlaze, a ove planove, sve što mi imamo kao mjesni odbor, kao općinsko vijeće, jednostavno neće pas na plodno tlo ukoliko ne bude mlađih ljudi, ljudi koji će zasnivati ovdje obitelji, koji će ostaviti za sebe ovdje djecu i koji će kupovati kuće, koji će kupovati nekretnine i koji će na kraju krajeva raditi, živjeti, na naše područje. Tako da moje mišljenje koliko god mi se trudimo na lokalnoj razini ukoliko ne bude ukoliko ne bude uh, podrške državne razine da mi jednostavno ovdje u današnje vrijeme nemamo egzistenciju za svoje potomke. Pa, hvala na novim informacijama. Uh, ujedno razgovaramo i sa obitelji Topić a, gospodinom predstavite vam se. Hrvoje to bić starih vas. Vi ste denis i vi jedno i bratići koliko sam čula. Jeste, jeste. Znači, pa, je. A, kako vi živite gospodine Tobiću? Pa ja, ne mogu reći, ne mogu reći da živim loše. Živim od svog rada, dvoje djece, moženjen sam, ne znam, prije godinu dana smo kupili kuću. Imam posao, imam auto. Gdje, ži, gdje radite? Radim u Su Supruga radi? Ne, ne, ne radi. Ne radi. Radila I... je prije nego što je rodila djecu, poslije nije, o, tako da već ne radi, već šest godina. Živimo odjedne plaće. Imate dvoje djece? Da, da, dvoje mali. Ja u školske dobi? Da, stari je sad u drugi razred, mlađi još nije išao njekaj u školu. Sad kako, recimo, izgleda vaš tipičan dan u vašoj obitelji, šta videte na posao, recimo, supligao ste? Da, da, da, da, znači, radi se od 7 do 3, dođem kući od pola četiri, oh, tipičan dan, žučamo, obavimo posao šta imamo, djecu vodamo tako, igraju tu kod nas malo nogomet, ili idemo negdje, kod mojih ili se odradi nešto baš ili pa ono tiče danas selu. Jel. Znači imate tu i starije roditelje koji žive u istom selu. Da, da, da. Ali ima... vam da pomažu s djecom. Da, pa ne samo sa djecom, jel mislim pomažu svakako ško, kako bi roditelji pomagali djeci, jel? Uh -huh. Ovaj, recite mi uh, i sin vaš ide u školu ovdje u stare ankoce. Da, da, da. A mlađi ili ide u vrtić? Mlađi ne ide u vrtić zato što nije bilo potrebe. Žena je bila kod kuće, jel? Tako mm -hmm. da on, nije radila. A ovaj, sad će ići u Preškolskoj za mjese dana. Da. Znači imate, kako da kažem, zaokružen ovdje život znači, za svoju djecu. Imaju školu, imaju vrtić, imate dom zdravlja. Ste vi zadolani pa sa da, svime time? Da, da, da. Pa jesam, jesam. Kakih... Poznam naselja, Jankovci su, ajmo reći, negdje neka srvina, jel da... Kakva je po vašem viđenju budućnost ovog sela? Evo, Denis nam je rekao da baš i nije dobra, a šta vi mislite? Pa dobro, Denis je upućeni, vjerovatno, ako je u općinskom vijeću i tako, ja sam malo sa strane, ali... A gledajte, odavde pa tu do glavne ulice ima 10 kuća da se prodaje. I sad uzmite ne znam, 20 ulica u Jankovcima i pomnožite to sa pet naselja u općini i bit će vam jasno da na tržištu možda jedno par stodina kuća. E sad, to je sve zato što vjerojatno zato što ljudi ne rade. Evo nedavno sam vidio tu i da su dvije kuće kupljene. Znači ima i jedan korak naprijed, dva nazad, ali sve tu smo negdje u mjestu, ali. Ja sam kupio pregu on dana ovdje kuću, digao sam kredit, čekao sam deset godina da mi ovaj, država on materijal u, u, u, u, u smislu nastale obitelji na području državne skrbi, nisam to nikad dočekao, shvatio sam da vrijeme prolazi, godine idu, uzdaje se use, nema druge, digo kredit, kupio kuću. Znači vla, vraćam kredit sve već 3 godina, ekstra koostanim bez posla, da. To je riskir banka je se odlučila igrat samom i ja snima i to je to. Ja znam da ja mogu sutra izaći iz kuće ako izgubim posao i to je tako. Mnogi ljudi kažu zašto si kupio, zašto ušao u kreditu. Meni ne treba je novci sa 60 godina, meni treba da sad dobro živim. Da. Vi sad I, morate rješati svoje... I to problem. je to. Živio sam kod roditelja u Podkrovlju. Svako želi imati svoje ja svoje kuće, svoje... Ja, jasno. Um, što mislite, kako, pošto sam čula da je obojca kažete da, da je to velik problem, to iseljavanje, kako bi se to moglo zaustaviti? Pa, gledajte, s obzirom na ova otvorena vrata u EU nije jako teško. Prije pet 10 godina političari su nas, EU, EU, EU, EU, EU, EU, EU, EU na ispaštete, što mi rekli, ja, da ne ispadne sadružno, da ja nešto imam protiv EU, da pače to je toj mnoge dobre stvari, čak i više nego loših, ali jedna od loših stvari je, mislim, toga što sa osobom možeš otići u Austriju, Njemačku. Tako da, poznato je da većina stavnika dosta ovdje, ljudi uz, uz mađari, i starosjediojce ostale jako puno, i Bosanaca u starim Jankovicima koji imaju jako puno iseljeništva svoga u Njemačkoj i Austriji. Tako da je vrlo lako otići vam, pa spravak odrodja katri čet mjesta naći posao trebite potrebne dozvole da. A kako to zaustaviti pa jedino jedino jedino sa dodanom urednošću sa radom sa, sa, sa novim projektima a sad to je teško bez investitora da. Kažemo da da težimo zapadnom Zapadnom načinu življenja, on kod njih je privatni kapital sve, znači neko mora doći kod nas uložiti više, ne može država biti vlasnik, kaže zašto država ne napraviti tvornicu, zašto tog to više nema. Država može biti vlasnik pošte i vlasnik struje i vode i to je to, on nas želi izaći iz svih ostalih gdje je, recimo, šta ja znam, ina, ceste. Bože, molim mi sami. Da. Pa jedino Poduzetni mi sami, da da, da, da, da, da, da, nije to, sud je... je ali osnja se država na mali obrt, na, na, na, na obiteljske firme, na ako nas očito nema vaš te toliko kulture da, da sad čovjek kaže da se ruke i riješi tu. Pa je valjda je ta administracija. Pa vidjela sam preko puta vas pekarski obrt kako oni opstaje. Pa eto da odličan primjer, dobro ste videli. Pa gospodin Danika mislim da radi dobro i ovaj. On je ovaj, samohrani otac sa čerkom i ja mislim da mi je to posao dobro. Danas, vidim, danas sam vidio i tu na pekari, na raskršću piše tražim pekara na vratima. Znači A, danas... Ovo, često, njemoč, znači danas, ovaj, očito da ima potrebe za obrtnicima, ali treba, ne znam, malo ljude trebaju... I, Aktivirati školovati... Vjerojatno, da, da, da, vjerojatno to. A u takvoj situaciji, što biste onda svoje djeci savjetovali? Šta da rade? da biste im rekli, idite i vi? <laughs> pa ne bi, znate šta, preko je trav uvijek zelenije. <laughs> a, a, a nije to baš tako. Jel? Ovdje kod nas opet mi imamo, ne možete sve novcima gledati. Mi ne, ovdje imamo neke, neke druge stvari. Ja sad izađem vam... Nekome u Irskoj je od 356 dana, 300 dana kiša. A ja izađem van u četvrtom mjesecu i gledam lijepo sunce i travu zelenu i vičem Bože što mi je a, a dobro, možda ima malo manje računu neko neki drugi, ali neko drugi ima više oblačnih kišnih dana i manje može vidjeti roditelje, rodbinu. On na Facebooku vidi, ja vidi sestra ima rođedan, a ja hodem. Jel? Da. Tako da, da ne, ne, ne mogu se sve stvari kupiti na ucin. Ili kod roditelja odeš svaki drugi dan ili uzmeš jaja ispod domaće kokoške ili alanije salmonela i tako odeš u Aldi i kupiš šta ti onaj nezazemac proizvede, jel? A, kako vi živite osim posla u starim Jankovcima? Imate li neke hobije, aktivnosti? Kakva organizacija ima sve tu selu, udruga? ni Denis, kažete? Pa evo mi kao, kao Mjestni odbor Stari Jankovci imamo sve udruge koje egzistiraju u svim naseljima, klasično, znači nogometni klub, udruga žena, vatrogasci, lovci, ribolovci, što se kaže u zadnje vrijeme, puno toga i krivolovaca ima. Ove, tako da sve udruge koje egzistiraju i rade u našem selu, rade na dobrobit stanovništva svoga i mislim, moje osobno ime, da dobro rade. E, zašto? E, niko od nas nije sam rođen, niko neće ni sam ni umreti, svi moramo pripadati nekoj vrsti društva da bi mi jednostavno bolje egzistirali, kao što kaže e, Hrvoje u, u, u Njemačkoj nema da se, ide, da se sastaje, da se sjedi ja i on idemo za evo pola sata idemo na jedno mjesto gdje ćemo se četiri i po pet sati gdje ćemo mi biti zadovoljni sutra idemo na posao i to je to, u masu stvari u iseljeništu toga nema, tako da je društveni život i čak i kulturni život u starim Jankovcima, jako dobro organiziran i jako dobro to ide napred. Međutim, kažem opet, sve to, sve to ima jednu drugu dimenziju kad znamo da ljudi ne mogu doći do posla, da ljudi ne mogu doći do novaca, da ljudi ne mogu školati svoje djecu, da ljudi ne vide buduće za svoje djecu. E onda to sve ovo što imamo neke blagodati i bogatstva koje imamo zato što smo u Slavoni i u selima, pada u drugi plan kako kod njih, tako i svakog od nas koji je roditelj, jer uvijek razmišljamo da, da roditelj mora biti taj koji mora razmišljati o svoje djeci i mora svoje djeci mora svoje djecu putiti u nekakvu budućnost da bi njemu bilo bolje. Ja danas jednostavno ne znam šta bi rekao svoje djeci što se tiče njihove budućnosti, jer iskreno ako ćemo, ako ćemo da žive kao mi, ako ćemo da žive cijeli život na kredit, onda možemo, reći ostane ovdje u Slaboniji, pa ti budi, ajmo reći, rob e, kakvih svjetskih bankara koji danas vladaju i haraju Hrvatskom, ne danas nego već zadnjih 15 godina, a onda opet kad pogledate drugu stvar, kaže moje djeco, idite zato što imate blagodati života, u dijaspori koje jednostavno kod nas ljudi nema i biti tako realni, pa reći da jednostavno tamo se lakše dođe do novca, tamo se lakše dođe do stana, do vikendice, do kuće, do svega, ostalo nego kod nas. Znači, ima, postoje te neki koji imamo mi ovdje, u Slavoni, u poselima, postoje neke blagodati koji postoje tamo. E sad, ja kao roditelj dvoje djece, ja danas, jednostavno, nisam siguran šta bi ja svoje djece rekao za budućnost. Mislim da moram sad čekati što je do bude dvije dana da i meni i ima nešto kliknem live pa da im onda kažem je djeco bolje vam je ovo radite ovo. Danas na, na kakav način Slavonije ide mislim da to ne ide u pozitivnu smjeru. Čime se vi bavite osim što ste na mjestu ti političke Ja, radimo, ja radim u plinu istočne Slavonije jedna jako dobra firma gdje sam ekstremno iznimno zadovoljan sa poslom i sa plaćom Međutim, lako je pričati meni o meni. Moji susjedi, ako nisu zadovoljni, ne mogu biti ni ja zadovoljan. Dakle, današnja trenutna situacija mene kao roditelja i mene kao staratelja je, ajmo reći pod navodnik, je dobra i mogu prehranjivati svoje, rod... svoje djecu i mogu plaćati krediti za kuću i ima sve mogućnosti što bi ja trebao imati. Međutim, ako vidite da u vašem naselju, u vašem selu ima 70% ljudi koji to ne mogu, onda apsolutno nija, ne smijem i zadovoljan, ali mene to isto čeka za godin, dvije, tri dana, kao i moji djecu kad, kad oni budu sposobni za svoj rad. A jeste li vi uh, uopćini uh, nastojali nekako privući strane investitore da nešto izgrada ovdje da stvaraju opstanak ovog sela? Jesmo, dakle ovako, uopćini <kuh> postoji niz konkretni mjera koje smo mi nudili investitorima, međutim moramo uh, razabrati dvije stvari, moramo razabrati uh, lokalnu vlast i državnu vlast. Sve što mi želimo da damo našim investitorima što mi možemo da damo mi ćemo dati. Međutim, tu postoje, postoji teret uh, državne vlasti kojnosno neke stvari ne možemo. Mi ne možemo uh, ni jednom investitoru reći je, vi nećete plaćati porez se posto koje je najvećoj u pardon u državi, u najvećoj Europi. Dakle mi to ne možemo reći, to je državni namet koji država nameće investitorima gdje mi jednostavno ne možemo ništa. Šta mi možemo i što smo i dali? Mi smo svoje investitori rekli da ćemo im smanjiti komunalne naknade na minimum na nula posto da ćemo zemljište općinsko, koje naše dat ima na koncesiju na 10, 20, 30, 50 godina, da ćemo im smanjiti otkup cijene. Znači, sve što smo mi mogli napraviti, što u našoj moći, u moći općine općinskog veća, mi smo napravili. Međutim, kada, kada dođe ovaj jedan ozbiljan investitor, on ne gleda namete općinske, zato što su namete općinski župani, županijski, oko 20% nameta, on gleda državne namete i gdje kaže da su mi jako skupa država, i da mi jednostavno nismo pogodni za ulaganje. Imali smo e, primjera dobre, jako dobre prakse gdje su e, ljudi nama dolazili, gdje su dolazili, gdje su željeli ulagati u Slavoniju i zato što je sa njima to je, recimo, interesantno, ali imam osjećaj da poduzetnici misle, da niže ne može upasti. Da će nakon ovoga morati samo bolje, jer jednostavno više ne može. Međutim, kad su vidjeli neke stvari, koliko njima cijena koštanja rada, koliko njima cijena koštanja nabave, koliko njima cijena koštanja svega ostalog, plus koliko je cijena koštanja državnog aparata, on je jako brzo odustavljeno. Tako je. obitelji mlade sa ženama i djecom, jel si priuštite neke izlaske ili odlaske u grad, zabavu, kako? Recimo li otići na more, naprijed? Koje mogu biti iskreni pa vam reći da je prvi put u deset godina braka da smo ove godine bili na buru. Znači nešto je pozitivno pa krenulo? Pa ili je pozitivno krenulo, ali smo mi odlučili žrtvovati nešto radi toga. <laughs> A vi gospodine Travančić Ja vidjeti. moram priznati da sam ja ovaj odlučio ovo što je Hrvo je rekao da on odlučio žrtvovat. Ja sam odlučio žrtvovat prije 15 godina i tako da sam rekao da svake godine će na more bez obzira na sve onda postoga od devetog mjesta da do dvanajstog onda se malo, da kažemo, stisne, ali ide se. I to je, to je moja odluka i toga ću se držati, tog sam živi. Taman, sve propao. A, idete li u Vinkovce, Vukovar, kino ili izlaske večernje? Možete li se priuštiti večer u restoranu, recimo? Pa možemo, recimo da ne idemo na, baš na tako vrstu, odemo tako s djetom Vukovar-Rinikovci si tjedna, sigurno par puta. Sad ne znam, sladro je pupnjaš, je dnja nešto, baš na da izlazimo to manje. Družite li se s prijateljima u Jankovcima? Pa do, do. do. Čujem da je startivni u nogometu. Kako vaš klub ovdje rangira? Pa je, to nam je Hobi i ra razno da za vikend volimo otići tako malo, biti ljudi, podružice i a klub, klub nam je reći, od kad smo se vratili u Jankovce da smo u toj jednoj raznih natjecanja i oaj, nismo išli niže, pa eto, volimo se s tim ponositi. Pa eto, čestitam. A, da, da, <laughs> Dobar dan. Dobar dan. Ti si Dominik Topić? Da. Reci mi, Dominik, kako ti živiš u starim Jankovicima? Dobro. Ili ideš u školu, Dominik? Da, u drugi A razred. Drugi A. A ima i B u Jankovicima? Da, ali ja ne idem u drugim. Jasno. Znači, ima vas dva razreda drugog u, u starim Jankovicama. Koliko onda ima djece? Ako ima 30, ako ima previš, onda ih je podijeljena dva razreda. Aha, dobro. Ovaj, voliš igrat nogomečujem? Da. I ti sa stricem i sa tatom igraš u istom klubu, jel da? Da. I koliko to već dugo igraš? E, dvije i po godine. Stvarno? Da. I šta želiš kada drasteš onda biti? Češ bitno gometaš? Da. Hoćeš? <laughs> je predmete u razredu najviše voliš u školi? Matematiku. No, pa, pa to je odlično. Da ćeš moći biti svašta ako voliš matematiku. <laughs> Reci mi, imaš ti bar, brata? Čujem? Da, zrafala. Jel' on mlađe od tebe? E, dvije godine. Kako se vi slažete? Mm, nekad dobro, nekad loše. <laughs> Jel' ti zaprkavaš malo kao stariji brat? Nekad. Nekad, je da? Dobro, možete se dobacivati loptom sve. Da. <laughs> to hvala Dominik na razgovoru, pa ti se želim sve najbolje u tvojoj nogometnoj karijeri. A, gospodine Travančiću recite nam, čula sam da poljoprivredna zadruga u Jankovcima je niz godina bila najbolja poljoprivredna zadruga u cijelu Hrvatskoj, je li to još uvijek slučaj? E, danas ne dakle, šta dakle, se dogodilo? Jankovačka zadruga jeste bila pokri, pokretač i mjesta stari Jankovci, bivše općine stari Jankovci kako i Županije Međutim, u današe vrede to tako nije. Zašto? U samoj privatizaciji radnici su odlučili prodati svoje dionice koje su oni imali kao većinski vlasnici prodat privatniku, gospodinu Moraliću, gdje on kupio, odkupio 100% vlasništvo na zadrugom, gdje on ako 4-5 godina rada, gdje su svi radnici bili zadovoljni, kao što su bili zadovoljni prije rata i poslije rata, ovaj, gdje je on to odlučio prodati gospodinu Moraliću, gospodinu Matijeviću, pardon, koji je preko noći odlučio da 37-8 odgaza gdje je ostalo 30 ljudi radno aktivnih u toj zadruzi, gdje moramo reći sad, ti ljudi kažu da dobije redovnu plaću, da dobijaju dobru plaću, međutim, uvijek ostaje ona jav za tih nekih 38 radnih mjesta, što je u jednom mjestnom odboru, kao što je našim dakle, starijankovcima, 38 neizbrnuti u obitelji, kod nas znači katastrofa u jednom mjestu u ima 1400 stanovnika, od toga kroz 38 obiteljima i ostalo nezbrunuto 350-400 ljudi. To je, to je jednostavno katastrofa, međutim evo kako dani prolaze, osluškujući njih i njihove sudbine, vidimo da je većina radnika koji su radili u Zadruzi na tim radnim mjestima da se snašla, da se zaposlila. Rijetki od njih su otišli u jednozemstvo što je opet nama, opet nama sreća, tako da kažem. Uh, u današnje vrijeme koliko je to plus sa tih nekih 1200 hektara zemlje kojima ima zadruge koje obrađuje, toliko je nama, to je baš i nije zato što više nema masovnog zapošljavanja kao što je prije bilo, recimo u Berbi Repe je bilo zaposleno 130-150 ljudi samo u sezoni kroz cijelu godinu bilo zaposleno 75-80 ljudi, danas to nije tako danas su došli na, na scenu veliki strojevi koji, koji to hektar oberu za 3 sata karikiram e, tako da ovi 30 ljudi danas koji rade koji rade u Zadruzi to može zaposjeti jedna srednja prosječna firma svakdje u Hrvatsku jasno a taj gospodin Matijević on je iz Hrvatske ne, on je on, je, on je on radi i u Srbiji međutim ovdje je kupio poljoprivrednu zadrugu u Negoslavcima i poljoprivrednu zadrugu u Jakovce. Kako ljudi na to gledaju? Pa znate kako. U početku je bilo svega. Svačega, međutim, uvijek morate gledati na te ljude koje rade, koje, koje od toga žive. E, općinska politika se tu nije mogla miješati, politika mjestog odbora se nije mogla miješati, županijska se nije mogla miješati. Možda, možda je državna politika mogla nešto napraviti po tom pitanju, ali teško zato što je to sve privatni kapital, a privatni kapital nema. Nema e, granice, kapital se mijenja iz ruke u ruku, tako da mi to jednostavno nisu mogli ništa. E, što se može? Može se sa gospodom Matijevićem uspostaviti što bolji odnos da ovih 30 ljudi koji rade, da imaju što bolje plaće, da oni jednostavno existiraju žive. Međutim, to vam je kao e, kada nekada mrkve kanđe. Da. znači malo ti da na plaće onda te kanđio mudari zato što ti radi kao otpusti i onda jednostavno čovjek bez obzira na političara ili običnog čovjeka koji existira radi u Stanim Jankovacim jednostavno čovjek ne zna šta gradio da li bi se svađao da li bi se sa njim tuko da li bi se ovo, da li bi štitio svoje ljude jedni kažu nemojte ja tamo radim da. meni je to egzistencija za moju djecu drugi kažu ajde na njega, po njega zato što nam onista valenije lenije, ću prije staze ovi koji su dobili otkaz i onda tu jednostavno čovjek ne zna, ne zna šta ga radio. Uvijek ima lice na naliče, svake priče, da je dobro kao što je bilo dobro prije i rata i posrata ni definitivno nije i tu priče nema. Ja bih osobno volio da je gospodin Moralić ostavio sve ljude u zadruzi, da je nastavio raditi kako treba, međutim čovjek je očigledno, očigledno samo materijalista i biznismen, i on ne gleda na ljudsku sudbinu nikakvu, nego jednostavno gleda na svoje privatne interese, na svoj privatan novac. Ne zanima ga kako ljudi žive, što su dobri otkaz, da li imaju za plaću, da li imaju djeticu za kruh. Ne zanima ga na čega liče naše ceste, naše čuprije, naše njive, naše ranice. I jednostavno po tom pitanju kaže, mi jednostavno možemo gledat i to je to. Šta je sa... Uništavaju strojevi te ceste. I to. Gledajte, strojevi konstantno uništavaju i naše lenije i naše ceste. Međutim, uvijek vam je lakše to preboliti, ako radi dosta ljudi iz Jankovaca, pa onda kaže dobro, pusti ljude da rade. Međutim, ovo danas je postalo da baš više nisu ljudi iz Jankovaca, nego znaju doći iz Đeletovaca iz Negoslavaca. I onda se to gleda i drugim očima. U svakom selu u kojem egzistira jedna takva ozbilja zadruga, moraju se uništavati. I lenije i ceste, da su mi Međutim, uvijek tu postoji, postoji ona priča, ruka ruku miluje. Pa uvijek e, mjesta politika trpi ono što radi privatnik, ali privatnik trpi ono što mora zaposliti jednog radi ka više. I to uvijek tako bilo i trebalo biti dalje. Međutim, u politici gospodina Moralića, pardon, gospodina Matijevića koji danas drži zadrugu, toga nema i mislim da to jednostavno nije dobro i za lokalnu politiku, a i za njega. Dobro, tome ne možemo, kak da kažem, ništa, jer je to privatno vlasništvo. Kao što Tako je, ne možemo, ne možemo ništa, ali evo, e, trpit ćemo dok možemo. A kad ne budemo mogli, onda ćemo, pa vidit ćemo. Šta ćemo. <laughs> Pa hvala evo na tom osvrtu. Čula sam isto da imate osnovnu školu, znači od prvog po osmi razred. Gospodine Topić, vaše dijete ide, tako, znači Dominik nam je rekao, u drugi razred. Da, da. I nema dva odjeljenja, nego jedno. Nema, nema jedno odjeljenje. Njih ima, bilo je u prvom razredu, ih je bilo 14, sad ih još dvoje. Neći, do, došlo je do, do, do priliva. Da, znači. da, da, plus nekoliko posto, znači sad ih je 16 u drugom razredu, a koliko čujemo od načelnika da je ove godine u prvi razred upisano 17, jer otrvo je više nego prošle godine, znači uh -huh. neki pomaci su vidili. Ostali razredi su isto tako u prosegu 15, jo, u 16. ja to sad ne znam, nemam školarce u tim starijim, pa ja vjerujem da je, da tako. Uh -huh. Na, na razini škole koliko je? Na 300, 350 učenika sve zade? Sve zade naopće, da. da, zadan uopći, da. Na op ne, 330, da. koliko ja I kod vas onda dolaze iz ostalih uh, sela Orolika? Iz, Orolik Slakovci? Da, jer oni imaju prv, prvih osam. A, oni imaju isto područje škole, pa onda Oroliki laze, dolaze ovdje, a Slakovci imaju svoj do osmog uh -huh. I Novi Jankovci dolaze od pet do osmi do vas. Mm -hmm. A, pa to je lijepo. Eto, pa, imate organiziran onda prijevoz učenika autobusima? Ima, da. da. Mm -hmm. A, odakle su učitelji, nastavnici, jesu iz lokalno stanovništvo ili dolaze iz Osijekača, recimo ili iz Vinkovaca? Pa gledajte koliko, koliko god je moguće uvijek se gleda da, da u lokalnim školaparku od nas, u našoj općini, da u, u našim školama radi domicijeno stanovištvo koje, koje ima kvalifikacije za to. Međutim, to jednostavno nije moguće, pošto smo mi mala općina sa malo stručnog karda za našu školu. Tako da ima, ima ljudi koji dolaze čak iz Osijeka. To znam, ja mislim da njih četvri ili petre dolaze iz Osijeka, jer ovaj, jednostavno toliko stručnog kadra mi u općini nemamo. A, a koliko znam, nema ga ni na razini župana. Pa to zahvaljujem se još jednom na razgovoru. Pa, Hvala vam. Sve najbolje u starim Jankovcima želim. Zahvaljujem se sugovornicima Denisu Travančiću i obitelji Topić na razgovoru za emisiju obiteljskog gnijezdo Internet Radija Srem, a slušateljima na pozornosti. Ovu emisiju je pripremila Ljiljana Kiš i tehnički vredio Robert Pavelić. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.